14. Невеличкий Роландів загін добувся верхівки високого пологого схила і став, спрямувавши погляди на південний схід. Тривалий час ніхто не міг і слова вимовити. Сюзанна тричі розтуляла рота, але так і не спромоглася щось сказати. Уперше за все своє жіноче життя їй ніби заціпило. Перед ними в золотистому світлі літнього полудня дрімала неозора рівнина, густо поросла смарагдово-зеленою високою травою. По ній були цятками розкидані купи високих тонких дерев із густими розложистими кронами. Подібні дерева Сюзанна колись бачила у документальному фільмі про мандри Австралією. Шлях, яким вони йшли, спускався дальнім схилом пагорба і далі прямував на південний схід. Ясно-білою стрічкою він проліг крізь густу траву. На заході за кілька миль звідси мирно паслося стадо великих тварин, схожих на буйволів. На сході в пасовище врізався півострівець. Лісу перто не бажав здавати свої позиції. Ця темна вставка скидалася на руку з піднятим кулаком. Саме сюди, зрозуміла Сюзанна, стікалися всі струмки й річки, на які вони натрапили дорогою то були притоки величезної річки, що брала початок у лісових хащах і безжурно та замріяно пливла під літнім сонцем до східного краю світу. А вже якою широкою була та річка, не менше двох миль від берега до берега. І Сюзанна побачила місто. Мертвим кістяком оповитим туманом воно лежало внизу, підпираючи шпичаками й вежами небу на далекому горизонті. До тієї невагомої твердині, можливо, була не одна сотня миль. Повітря в цьому світі здавалося настільки прозорим, що вгадувати відстані в ньому було невдячною справою. Напевно, жінка могла сказати тільки одне. Неясне видиво тих веж наповнювало її душу тихим благоговінням і болісною тугою за рідним Нью-Йорком. «Здається, зараз я б усе віддала, аби тільки ще раз побачити Мангеттен з моста Трайборо». І сама до себе всміхнулася, бо то була неправда. А правда полягала в тому, що вона тепер ні на що не проміняє Роландів світ. Його безмовна загадковість і порожні простори діяли як наркотик. До того ж тут її коханий. В Нью-Йорку, принаймні за сюзанених часів, їхній зв'язок став би об'єктом нападів і призирства. Кожен ідіот вважав би своїм обов'язком пожартувати з цього приводу. Ще б пак, чорношкіра, який 26 років, уподобала білого на три роки молодшого за себе. А ще він мав звичку верстині синітниці, коли чимсь був схвильований. Це її білий коханець, який ще 8 місяців тому носив на карку важку мавпу наркозалежності. А тут, у цьому світі, не було жодних недоброзичливців. Ніхто з них не насміхався. Ніхто не показував пальцями. Тут були тільки Роланд, Едді і вона. Останні троє стрільців цього світу. Вона взяла Едді за руку, і він відповів потисканням. Рука була тепла і обіцяла підтримку. Роланд показав пальцем на рівнину. Напевно, то річка Сенд. Тихо сказав він. Не думав я, що доведеться колись її побачити. Я навіть сумнівався в її існуванні, так само, як не знав, чи існують насправді вартові. Яка краса! пробурмотіла Сюзанна, не в змозі відвести погляд від широчині, що розкинулася перед ними, дрімаючи в мрійливі колись літа. Сонце вже хилилося до горизонту, і тіні дерев тягнулися рівниною на довгі милі. Сюзанна стежила за ними очима. «Мабуть, так само виглядали наші великі рівнини, поки їх не заселили. Ще навіть до того, як прийшли індіанці». Сюзанна підняла вільну руку і показала на те місце, де великий шлях сходився в одну точку. «Там твоє місто?» «Так, навиглядно чи ціло», – сказав Едді. «Роланде, як таке може бути? Як воно могло так добре зберегтися? Це в стародавні часи так надійно будували?» «Зараз настали такі часи, що все може бути», – відповів Роланд, але його голос звучав не надто впевнено. «Не варто плекати великих надій, Едді». «А? Та я й не плекаю». Але це була неправда. Оповита легким туманом лінія горизонту, що зродила всю заненій душі тугу за домом, на Едді навіяла зовсім інше почуття. Він загорівся однією ідеєю. Якщо місто досі стоїть, а вочевидь так і було, то цілком імовірно, що там є мешканці, і, можливо, не тільки ті недолюдки, яких Роланд надибав під горами, а раптом мешканці міста американці, прошепотів голос підсвідомості, істоти розумні й доброзичливі, вони можуть допомогти їм у пошуках, можливо, навіть підказати, як врятуватися від загибелі. По Едді вже намалював собі яскраву картину. Щось середнє між сценами з фільмів «Останній зоряний боєць» і «Темний кристал». Рада сутулих від віку, але сповнених гідності старішин, подає їм грандіозні обіди з запасів міста. Чи то пак із садів, що ростуть у велетенських екологічних бульбашках. І пояснює, поки вони з Роландом і Сюзанною тупо їдять, що на них чекає попереду і що це все означає. І на прощання подарують їм карти, ухвалені Американською асоціацією автомобілістів, на яких маршрут до темної вежі буде дбайливо позначено червоним кольором. Едді не знав вислову «Deus Ex Machina», але вже був достатньо дорослим, тож розумів. Такі добрі дядечка-мудреці бувають лише в коміксах і низькопробних фантастичних фільмах. Та все одно саме ця думка п'янила його. Осередок цивілізації в цьому небезпечному і здебільшого порожньому світі. Старезні ельфи-мудриці, що скажуть їм, що в біса робити далі. Навіть якщо місто стоїть порожнє, якщо його мешканці давно вимерли від чуми чи розв'язали хімічну війну, від якої самі й загинули, то все одно вони з друзями можуть ним скористатися як гігантським ящиком з інструментами. Невичерпним резервом військово-морських сил, де можна розжитися спорядженням для подолання вкрай небезпечних відрізків шляху. Едді навіть не сумнівався, що вони, ці відрізки, чекають на них попереду. Крім того, він був наскрізь міським хлопчиною, тож від вигляду височенних веж хмарочосів на дощі йому ставало тепліше. «Чудово!» – вигукнув він, мало не сміючись від хвилювання. «Хей-хо, повний вперед! Де ті срані ельфи?» Сюзанна подивилася на нього здивовано, але всміхнулася. «Чого це ти не тямишся, білявий?» «Ай, та нічого, не зважай, просто хочу вже рухатися. Що скажеш, Роланде, хочеш...» Але побачивши вираз Роландового обличчя, чи радше розгублену замрієну істоту, що прозирала крізь цей вираз, він не самохід замовка обійняв Сюзанну за плечі, наче прагнучи захистити. 15. Кинувши побіжний погляд на обриси міста, Роланд помітив щось значно ближче до того місця, де вони зараз стояли. І побачене зродило в його душі неспокій та погані перечуття. Таке вже траплялося на шляху стрільця, і востанні з ним був Джейк. Він пригадав, як вони вийшли з пустелі. Слід чоловіка в чорному вивів їх тоді через передгір'я до гір. Важко їм довелося, але принаймні там знову була вода і рослинність. Одного разу вночі він прокинувся, а Джейка не було поряд. З вербових хащів біля вузенького струмка долинали здушені відчайдушні крики. Поки він встиг продертися крізь зарості до галявини, хлопчик уже перестав кричати. Тоді Джейк стояв точнісінько в такому самому місці, яке Роланд бачив зараз перед собою. «Жертовний алтар, оточений камінням, місце, де жила провидиця, і говорила, коли її змушували, і вбивала, коли могла». Роланде. де?» – покликав Едді. «Що таке? Що трапилося?» «Бачиш?» – Роланд показав пальцем. «Це велимовне кружало. Те, що ви бачите, високі камені, поставлені сторч». Зараз він дивився просто на Едді, на Едді, якого вперше зустрів у страшному, але дивовижному повітряному екіпажі того іншого, чужого світу, де стрільці вбирались в сині однострої, а запаси цукру, папери і чарівних ліків, таких, наприклад, як астин, здавалися просто невичерпними. На обличчі Едді зажеврів якийсь здогад. Проблиск передвіщення. Вся надія, від якої таким яскравим вогнем палали очі, коли він дивився на місто, випарвувалася. Едді враз похмурнів і змарнів. І з таким виразом, приречений до повішення дивиться на шибеницю, де невдовзі буде страчений. Спочатку Джейк, тепер Едді, подумав стрілець: «Ой, істинно, наше життя рухається по колу, і коло це невблаганне". На ньому завжди повертаєшся до того місця, звідки вийшов. Чорт, вилаявся Едді, голос звучав сухо і налякано. Мабуть, це тут малий спробує вийти зі свого світу сюди. Стрілаць кивнув. Цілком імовірно, в таких місцях межі між світами тоншають і ваблять до себе. Колись я пішов за ним до такого самого місця. Там жила провидиця, оракул. І якби я не встиг, вона б його вбила. До того все йшло. «А звідки ти це знаєш?» – спитала Сюзанна, звертаючись до Едді. «У вісні побачив?» Він тільки головою похитав. «Не знаю, але я щойно Роланд показав на це трекляте місце». Він затнувся і глянув на стрільця. «Нам треба якнайшвидше туди дістатися». Тон Едді виказував затятість і страх водночас – «Це станеться сьогодні?» – спитав Роланд. Увечері? Едді похитав головою і облизав пересохлі губи. «Цього я теж не знаю. Я не впевнений. Сьогодні ввечері. Та ні, не думаю. Час тут він зовсім не такий, як там, де хлопчик. У його місті й часів він тече повільніше. Можливо, завтра». Едді щасили намагався подолати паніку, але вона все ж таки виривалася назовні. Він повернувся і холодними спітнілими руками вхопив Роланда за сорочку. «Але я маю закінчити ключ, а я цього не зробив! І ще щось я мушу зробити, але гадки не маю, що це таке! І якщо малий помре, то провина буде на мені!» Стрілець узяв його за руки і звільнився від міцної хватки. «Опануй себе!» «Роланде, невже ти не розумієш?» «Я розумію одне. Ниття й шмарклі тут не зарадять. Ти забув лице свого батька. Це я теж розумію». «Та годі з мене цієї ехінеї. Чхати я хотів на свого батька!» Істерично заверещав Едді, і Роланд дав йому ляпаса. Здавалося, десь тріснула гілка. Такий був звук. Від удару Едді не зміг втримати голову рівно і похитнувся назад. Широко розплющеними від шоку очима, він вирячився на стрільця, а потім повільно підніс руку до обличчя і помацав те місце, де наливався багрянцем відбиток долоні. «Ну все, козел!» – прошепотів він. Рука потяглася до руків'я револьвера, який він досі носив на лівому стегні. Сюзанна спробувала було забрати револьвер, але Едді відштовхнув її. «Знову доведеться його навчати», – подумав Роланд. Тільки тепер, мабуть, заради порятунку власної шкури. Його шкури також. Десь на віддалі, порушуючи тишу, прокаркала ворона. І Роланд згадав свого сокола, Давида. Тепер Едді був його соколом. І якщо Роланд, бодай, на то послабить хватку, він так само, як і Давид, кровожерно виклює йому око. Або розірве горлянку. «Застрелиш мене?» «То це такого кінця ти прагну, Ведді? «Блін, як же ти мене затрахав!» – сказав Едді. Очі йому затуманювали сльози і лють. «Ти не доробив ключ не тому, що боїшся доробляти. Ти боїшся, але з іншої причини. Раптом виявиться, що ти не в змозі закінчити почати. Ти боїшся йти до тих каменів не тому, що тебе лякає те, що може статися, коли ти ступиш у коло». Ти боїшся того, що може не статися Тебе лякає невеликий світ, Едді А маленький, той, що всередині тебе Ти не забув лице свого батька Тож давай, застрель мене, якщо насмілишся Мені набридло дивитися, як ти нюняєш Годі! Закричала на нього Сюзанна Невже ти не бачиш, що він це зробить? Ти ж його просто примушуєш Роланд люто зиркнув на неї я змушую його прийняти рішення. Його погляд повернувся до Едді, вкрите глибокими зморшками обличчя стрільця було невблаганне. Друже, ти спромігся вийти з тіні героїну і свого брата, а тепер вийде з власної тіні, якщо насмілишся. Ну ж бо, виходь, вийди й застрель мене і поклади в сьому край. Якусь мить здавалося, що Едді стрілятиме, і тоді все закінчиться просто тут, на цьому високому хребті під безхмарним літнім небом, коли на горизонті синім маревом мерехтять шпичаки міста. В Едді почала смикатися щока. міцно стилені губи пом'якшали і затремтіли. Рука впала з рук яроландового револьвера, оздобленого сандаловим деревом. Груди здійнялися. Раз, другий, третій. Едді розтулив рота, і з нього вирвався Зойко, якому жах і відчай злилися воєдино. А потім він на ступив назустріч стрільцеві. «Я боюся! Невже ти не розумієш, придурку? Роланде, я боюся!» Ноги підкосилися, і він повалився на землю. Роланд підхопив його і притис до себе, вдихаючи запах поту і немитого тіла, запах сліз і страху. Якусь мить обіймав, а потім розвернув обличчям до Сюзанни. Едді впав навколішки біля її візка і втомлено схилив голову. А вона поклала руку йому на потилицю, притискаючи голову собі до лона і різко кинула стрільцеві. «Знаєш, білий, здоровило, часом я тебе просто ненавиджу!» Роланд взявся руками за голову і міцно стис. «Іноді я сам себе ненавиджу!» «Але ж це тебе не спиняє!» Роланд не відповів. Він дивився на Едді, який лежав з міцно заплющеними очима, притиснувшись щокою до Сюзанниного стегна. Обличчя мало стражденний вираз. На Роланда накотила хвиля неймовірної втоми, але він подолав бажання відкласти цю чарівну розмову до кращих часів. Якщо Едді правий, то іншого дня в них не буде. Джейк уже майже приготувався зробити свій хід. Едді був обраний акушеркою, яка допоможе йому прийти в цей світ. І якщо він не буде готовий до цього, то Джейк помре у мить входження. Так само задихнеться немовля, якщо поповина матері обмотається довкола його шиї, коли почнуться перейми. «Підведись, Едді!» Коротку мить йому здавалося, що Едді й далі ховатиме обличчя у жіншині спідниці. Якщо так, то все пропало. І в цьому теж проявлялося Ка. Але потім Едді поволі звівся на ноги. Він стояв увесь обм'яклий, похнюплений. Руки, плечі, голова, волосся – все безвладно поникло, і це було недобре. Але принаймні він встав. Для початку згодиться. Подивися на мене. Сюзанна стривожено посувалася у візку, але цього разу промовчала. Едді повільно підвів голову і тремтячою рукою відкинув злоба волосся. Ось, тримай. «Дарма я в тебе його забрав, навіть попри весь мій душевний біль». Упевненим порухом руки Роланд зірвав з шиї сиром'ятний шнурок і простягнув ключ Едді. Але не одразу розкрив руку, коли Едді, мов була потягнувся за ним. «Ти спробуєш зробити те, що потрібно?» «Так». Голос був майже нечутний. «Маєш що мені сказати?» «Вибач, що боюся». В голосі Едді бриніло щось жахливе, щось таке, від чого в Роланда стислося серце. І, мабуть, він знав, що це. Відгомін дитинства Едді, що болісно конало. Невидиме для очей, та Роланд чув його крики, дедалі тихіші. Але він намагався їх не чути. «Це я теж роблю ім'я вежі. З кожним кроком мій рахунок збільшується, наче борг п'яниці в шинку». І день розплати неухильно наближається. Чим я розплачуватимуся? Мені не потрібні твої вибачення, тим більше за те, що тобі страшно. Ким би ми були, якби не страх? Скаженими псами, чиї морди вкриті піною, а стегна ззаду закаляні лайном. То чого тобі треба? Закричав Ведді. Все, що я міг дати, ти забрав. Хоча ні, не так, бо я тобі усе віддав. Що ти ще від мене хочеш? Роланд міцно тримав у кулаці ключ за поруку порятунку Джейка Чемберса і нічого не відповідав. Їхні зедді погляди схрестилися. Зелені простори рівнини та блакитні води ріки Сен досявало сонце. А десь далеко, над золотистими обширами цього літнього полудня, що вже поволі вигасав, знову розляглося вороняче каркання. І невдовзі в очах Едді Діна з'явився проблиск розуміння. Роланд кивнув. «Я забув лице». Едді затнувся, похнюпив носа, ковтнув слину, знову подивився на стрільця. І Роланд зрозумів, що істоти, яка в муках конала на землі між ним та Едді, вже немає. Немає. І крапка. Вона згинула тут, на верхівці залитого сонцем пагорба, на краю, за яким нічого не було. Я забув обличчя свого батька, стрільцю. І я благаю прощення. Роланд розкрив долоню і повернув на величкий тягар тому, кого Ка обрало заключеностя. «Не кажи так, стрільцю!» Звернувся він до Едді високою мовою. «Твій батько бачить тебе, любить тебе. І я теж». Едді накрив ключ долоною і відвернувся, бо на його обличчі досі блищали сльози. «Ходімо!» Сказав він, і вони рушили вниз схилом високого пагорба до рівнини, що простягалася далеко попереду. 16. Джейк повільно брів уздовж касал виню. Повз піцерії, бари й генделики, де старі карги з підозрілими поглядами чистили картоплю і вичавлювали сіки з помідорів. Лямки наплічника натерли йому попід пахвами. Нестерпно боліли ноги. Цифровий термометр, під яким він щойно пройшов, показував 85 градусів за Фаренгейтом. Проте Джейкові здавалося, що на дворі всі 105. 30 і 40 градусів за Цельсієм відповідно. Ось на касалаванню повернула патрульна машина. І Джейк одразу ж зацікавився городнім причандаллям, виставленим у вітрині господарчої крамниці. Він стежив за відображенням білосинього автомобіля у вітрині і не рухався, аж поки той не проїхав. «Привіт, Джейко! А куди це ти йдеш?» Він гадки не мав. Був упевнений, що хлопець, якого він шукає, хлопець у зеленій бандані і жовтій футболці з написом «У серединному світі не нудьгують» десь неподалік, але що з того? Для Джейка він досі був голкою в копиці сіна. А копицею був Бруклін. Він проминув провулок, прикрашений розписами графіті, які наносили фарбою з балончиків. Здебільшого то були імена. «Ельтіанти-91», «Блискавка Гонсалес», «Фургон Майк». Але серед них були розкидані слова для втаємничених. І Джейк прикипів поглядом до одного напису. «Троянда! Це Троянда! Це Троянда!» Було написано на цегляній стіні фарбою з балончика, що від дощу і вітру вицвіла до такого самого тьмяного відтінку рожевого, який мала троянди на пустирі, де колись стояла крамничка делікатесів від Тома та Джері. Під цим написом ішов інший, цього разу темно-синьою, майже чорною фарбою. Слова були дивні. Благаю прощення. Що воно таке? зачудовано подумав Джейк. Можливо, це слова з біблії він не знав, але напис гіпнотизував. Джейк дивився на нього, як кролик на удава. Зрештою, повільно, в глибокій задумі він пішов геть. Було вже майже опів на третю, і його тінь на землі почала видовжуватися. Попереду, тримаючись затінку і спираючись навузлувати ці пок, назустріч Джейкові чвалав якийсь старий. За окулярами з товстими лінзами ховалися вибалушені, карі очі, схожі на два завеликих яйця. «Благаю прощення, сер. звернувся до нього Джейк, не замислюючись над тим, що каже, і навіть сам себе не чуючи. Старий повернувся до нього і з переляку та несподіванки заморгав. «Не чіпляйся, хлопче!» – сказав він, і піднявши ціпок, кволо виставив його в Джейків бік. «Сер, ви часом не знаєте, чи є тут поблизу така собі академія Марки?» Спитати таке можна було тільки з великого вічаю, але нічого путнього не спадало на думку. Старий повільно опустив ціпок. Звертання «Сер» подіяло магічно. Він зиркнув на Джейка з цікавістю старого маразматика. «А чого це ти, хлопче, не в школі, га? Джейк втомлено всміхнувся. «Наша пісня гарна і нова. «Іспити, я прийшов зустрітися зі старим другом, який ходить до Академії Марки, от і все. Вибачте, що потурбував». Він обійшов старого, сподіваючись, що той не вгатить його ззаду ціпком по сідницях, просто так, для напучування. І вже майже дійшов дорогу вулиці, коли старий заволав. «Хлопче! Хлопче!» – Джейк озернувся. «Ніякої Академії Марки тут і близько нема!» – гукнув старий. Я тут уже 22 роки живу, і я б знав. Марк і є, а Академії нема. У Джейка все всередині стислося від хвилювання. Він зробив назустріч старому, і той одразу ж підняв ціпка для оборони. Хлопець зупинився на безпечній відстані за 10 кроків від нього. А де це Марк Явеню, сер? Ви можете мені сказати? Хех, звісно, я тут уже 22 роки живу. Ти що, не чув? Пройдеш два квартали. Біля кінотеатру «Маджестік» повернеш наліво. Але, кажу тобі, ніякої академії Марки там нема. Дякую, сер, Дуже дякую. Джейк повернувся і подивився в той бік касалаваню, куди показав старий. Так, за кілька кварталів звідси виднілися обриси кінотеатру. Їх ні з чим не сплутаєш. Він зірвався було бігти, але потім вирішив, що на нього озиратимуться люди, тож перейшов на швидку ходу. Старий стояв і дивився, як хлопчик іде. «Хм! Сер!» – дещо здивовано пробубанів він собі підніс. «Це ж треба! Сер!» Він хрипко риготнув і пошкандибав далі. Сімнадцять з настанням сутінків Роландів загін став на ночівлю. Стрілець викопав яму і розклав багаття. Готувати вони нічого не збиралися, проте вогонь все одно був потрібен. Він потрібен був в Едді, закінчити роботу над ключем він зміг би тільки при світлі. Стрілець озирнувся і побачив Сюзанну. Темний силует на тлі пригаслого аквамаринового неба. Але Едді не було де він? спитав Роланд. Трохи відстав. Дай йому зараз спокій, Роланде. Ти вже достатньо зробив. Роланд кивнув, схилився над вогнищем, і стелевою паличкою висік з кремення іскру. Невдовзі хмиз, який він зібрав яскраву палах котів. Він по одній підкидав у полум'я палички і чекав, коли повернеться Едді. 18 за півмилі від того місця, де вони зробили привал, посеред великого шляху сидів, скрестивши ноги, Едді. Він тримав у руці незакінчений ключ і дивився в небо. Попереду зблиснула іскра багаття. Едді помітив її і зрозумів, що робить Роланд. І навіщо. А потім знову підвів очі у небо. Ніколи в житті йому не було так самотньо і так страшно. Небеса були неосяжні. Здавалося, що він ніколи не бачив стіль незаповненого і неперервного простору. Стільки чистої і порожнечі. Перед її лицем він почувався дуже маленьким, беззахисним, але нічого дивного в цьому не вбачав. У плині життя йому виводилося дуже незначне місце. Хлопчик уже був близько. Едді здогадувався, де зараз Джек і що він збирається робити і міг тільки мовчки дивуватися. Сюзанна прийшла з 1963 року, Едді з 87-го. Між ними Джейк. Він намагається пройти, народитися. «Я зустрічав його», – подумав Едді. «А вже ж зустрічав. Я навіть це пам'ятаю, наче пам'ятаю». Це було якраз перед тим, як Генрі пішов у армію, правда ж? Він ходив на курси до Бруклінського профтехінституту і фанатів від усього чорного. Чорних джинсів, чорних мотоциклетних чобіт зі сталевими набивками, чорних футболок із підкороченими рукавами. Генрі Джеймс Дін. Крутий чувак. Подумки я його так називав, але в голос ніколи не вимовив бо не хотів, щоб він на мене напосівся. Поки він думав, над головою зійшла стара зоря. Саме її появи він і чекав. За чверть години, а може й менше, небо буде всуціль всіяно інопланетними діамантами. Але поки що на півтемному небесному склепінні сяїла вона одна. Едді повільно піднімав ключ, аж поки стара зоря не освітила його широку зарубку, що проходила точно посередині. Колись мама навчила його одного віршика. Вона ставала навколішки біля вікна над ліжком, і вони вдвох дивилися на вечірню зорю, що сходила над дахами і пожежними драбинами Брукліна, та повторювали разом. Зіронько ясное, зори прекрасне, ще яскравіше гори, диво-чарівне мені сотвори. І зараз Едді повторив про себе це заклинання з тих давніх часів. Діамантом у ясеновій пасті зблиснула в заглибині ключа стара зоря. «Допоможи мені знайти в собі сили», – попросив Едді. «Ось моє бажання. Поможи знайти сили і закінчити цю трикляту фігню». Він ще трохи посидів на дорозі, потім звівся на ноги і пішов до табору. А там, жодним словом не обізувавшись ні до Стрільця, ні до Сюзанни, сів якомога ближче до багаття, взяв Роландів і почав працювати. З карлючки на кінці ключа раз у раз сходили крихітні завитки тирси. Еддірість бив швидко, так і сяк, повертаючи ключа, часом заплющував очі і проводив великим пальцем по ледь відчутних вигинах. Він намагався не думати про те, що буде, якщо ключ набуде не такої форми, як потрібно. Бо такі думки вганяли його в ступор. Роланд і Сюзанна сиділи в нього за спиною та мовчки дивилися. Нарешті Едді відклав ножа. По обличчю стікали струмки поту. «Цей твій малий», – сказав він. «Цей, Джейк, мабуть, до сміливий пацан». «Під горами він тримався мужньо», – сказав Роланд. «Боявся, але жодного разу цього не виказав». «Мені б його хоробрість!» Роланд знизав плечима. «У Балазара ти бився дуже добре, хоч і без одягу. Битися голим для чоловіка дуже важко, але ти впорався!» Едді спробував пригадати стрілянину в Балазаровому шинку, але ці спогади розпливалися в пам'яті невиразною плямою. Дим, шуми, перехресні промені світла крізь дірки в стіні. «Мабуть, ту стіну знесли кулями з автомата». Та Едді не міг цього згадати. Він підняв ключ так, щоб його зазубри не чітко виділялися проти багаття. І довго тримав його так, але дивився здебільшого на карлючку. На вигляд вона нічим не відрізнялася від побаченої у вісні і у що постало в язиках полум'я. Втім, щось в ній було не так. Форма не зовсім правильна. Але це просто Генрі, от і все. «Просто десятки років, коли ти весь час робив щось не так. Тобі це вдавалося, друже. Просто твій внутрішній генрій не хоче цього визнати». Він поклав ключ на квадратний шмат шкури і обережно загорнув його. «Готово. Не знаю, так я зробив чи ні, але краще зробити не міг. Тепер, коли вже не потрібно було доробляти ключ, Едді відчув дивно порожнечу всередині». Наче не розумів, навіщо і як жити далі. «Едді, хочеш попоїсти?» – тихо спитала Сюзанна. «Ось твоя мета», – подумав він. «Ось напряму. Сидить там, склавши руки на колінах. Яка ще мета тобі по. Аж раптом, геть несподівано, в його свідомості з'явився якийсь образ. Не сон, не видиво. Ні, зовсім не це. Спогад... «Це знову відбувається. Ти згадуєш наперед у часі...» «Спершу я маю дещо зробити», – сказав він і підвівся. На протилежному боці багаття Роланд склав у купу хмиз. Покоперсавшись у ньому, Едді витяг суху палицю дюйми зо два в діаметрі і приблизно два фути завдовжки. Потім повернувся на своє місце біля багаття і знову взяв Роландового ножа. Цього разу робота йшла вже швидше, бо він просто загострював палицю, надаючи їй подобу кілка для намету. «А ми можемо вирушити ще до світанку?» – запитав він у стрільця. «Гадаю, ми мусимо якомога швидше дістатися до того кола». «Так, якщо треба, то підемо раніше. Я не хочу йти в темряві, бо велимовне кружало вночі небезпечне, але зробимо, як годиться». Судячи з виразу твого обличчя, хлопча ці коло безпечними не бувають, зауважила Сюзанна. Едді знову відклав ножа. Земля, яку Роланд видобув, копаючи яму для багаття, кубкою лежала біля його правої ноги. Загостреним кінцем палиці він вивів на цій землі знак питання. Знак вийшов чіткий і зрозумілий. Окей, сказав Едді і стар його ногою. Тепер усе. «Тоді поїж», – запропонувала Сюзанна. Едді чесно спробував, але їсти не дуже хотілося. Коли він врешті-решт притулився до Сюзанни, зігрівся її теплом і заснув, то спав без сновидінь, але тривожно, балансуючи між сном та реальністю. Крізь сон він чув, як над рівниною вия вітер. І снилося йому, що літає разом із ним, тікає в ніч, подалі від усіх турботих хвилювань. А над головою в нього тихо пливуть стара зоря і стара матінка, відкидаючи йому на щоки морозне сяйво. О четвертій його розбудив Роланд. 19. Час, сказав стрілець. Едді сів. Сюзанна теж піднялася з просоння тручи обличчя долонями. Коли голова прояснилася, Едді відчув непереборну потребу вирушати. «Так, ходімо, хутко. «Він уже близько, так?» «Дуже близько». Едді звівся на ноги, підхопив Сюзанну за талію і всадовив у візок. Вона дивилася на нього стривожено. «А ми встигнемо дістатися до того місця?» Едді кивнув. «Лед, лед, але встигаємо». За три хвилини вони знову прямували великим шляхом. Дорога мерехтіла попереду, наче привид. А за годину, коли на сході почали пробуватися перші промені світанку, десь далеко попереду почулося ритмічне гудіння. «Це барабанний дріб», – подумав Роланд. «Машинерія?» – подумав Едді. «Якась велетенська машина?» «Серце», – вирішила Сюзанна. «Величезне хворе пульсуюче серце. І воно б'ється в тому місці, куди ми маємо йти». За дві години звук стих так само несподівано, як і почався. В небі над їхніми головами почали з'являтися білі невиразні хмари. Спочатку вони затулили сонце прозорим серпанком, а потім сховали його повністю. До кола з поставленого сточка міння залишалося менше п'яти миль. У безстінному світлі воно скидалося на зуби мертвого чудовиська. Двадцять Тиждень спагетті в кінотеатрі Маджестік було написано на потріпаному печальному плакаті, вивішеному на розі двох авеню Бруклін і Маркі. Два класичні фільми від Серджіо Леоне за пригорщу доларів плюс хороший поганий злий квитки на всі сеанси по 99 центів. У касі, жуючи жуйку, сиділа симпатична білявка зі штучними кучерями. По радіо горла в Ледзепелі, на білявка читала одну з тих бульварних газет, які так полюбляла місіс-шоу. У вітрині кінотеатру, розташовані ліворуч від неї, висів плакат із Клінтом Іствудом. Джейк знав, що йому треба поквапитися. Третя година дня вже не за горами. Але він усе одно зупинився на хвильку, щоб подивитися на плакат за брудним потрісканим склом. На Іствуді було пістряве пончо, в зубах затиснена сигара. Один край пончо він демонстративно закинув за плече і показував усім свій револьвер. Очі в нього були блідо-блакитного кольору. Очі снайпера. «Це не він», – подумав Джейк. «Але дуже на нього схожий. Ці очі. Очі майже такі, як у нього. Колись ти вже дав мені впасти». Сказав Джейк, звертаючись до чоловіка на вицвілому плакаті. Чоловіка, що не був Роландом. «Допустив, щоб я помер. А цього разу що станеться?» «Привіт, малий!» Звалася до нього білява касирка, і Джейк аж підскочив від несподіванки. «Заходити будеш, чи так і стовбичатимеш тут? Цікаво балакати самому із собою?» «Ні, не буду», – відповів Джейк. «Ці два фільми я вже бачив». І пішов геть біля Марки Авеню, повернувши ліворуч. Він досі чекав, коли ж його охопить те відчуття, коли пам'ятаєш наперед у часі. Але воно не прийшло. То була просто розжарена сонячним промінням вулиця, вздовж якої вистрончилися багатоквартирні будинки, які нагадали Джейкові блоки в'язничних камер. Крім кількох жіночок, що прогулювалися з дітьми у візках і ліниво перемовлялися, на Марки Авеню нікого не було. Як для травня стояла надзвичайно спекотна погода. Надто спекотна для прогулянок. «Що я шукаю? Що?» Десь поза його спини пролунав вибух пронизливого сміху. Сміявся чоловік. Слідом за ним розлігся крик розлюченої жінки. «Ану віддай!» Джей Каш підстрибнув, бо вирішив, що власниця голосу прокричала це йому. «Генрі, віддай! Це вже не жарти!» Озернувшись, Джейк побачив двох хлопців. Одному з них було щонайменше 18 років, а другий був значно молодший, років 12-13, не більше. І вигляд цього другого хлопчина змусив Джейкове серце забитися швидко-швидко. Замість смугастих шортів на цьому хлопцеві були зелені вельветові штани, проте футболка була та сама, і під рукою він тримав старий потертий баскетбольний м'яч». І хоча він стояв до Джейка спиною, той одразу зрозумів, що знайшов хлопця, який наснився йому минулої ночі. 21. Кричала дівчина з касової будки та гарненька щожувала Жуйку. Старший з двох хлопців, котрий мав цілком дорослий вигляд, щоб його можна було вважати чоловіком, тримав у руці її газету. Дівчина намагалася вирвати її в нього, але їй це не вдавалося. Крадій газет, обраний в чорні джинси і чорну футболку з закоченими вгору рукавами, тримав її над головою і шкірився в злій усмішці. «Ну танцюй, Маріано, давай, мала, танцюй!» Дівчина вся розчервонілася і сердито зиркала на нього з-під лоба. «Віддай негайно! Годі вже клеїти дурня! Віддай, козел! Ти тільки послухай, Едді!» – сказав переросток. «Вона лається! Ха, погана, погана дівчинка!» Не перестаючи шкіритись, він помахав газетою так, щоб білява касирка не могла її дістати. І тут до Джейка дійшло... Ці двоє поверталися додому зі школи. Втім, якщо Джейк не помилявся щодо їхньої вікової різниці, то навряд чи вони ходили до однієї школи. Потім старший підійшов до каси, вдаючи нібито хоче розповісти білявці якусь цікавинку, а сам простягнув руку в отвір і вхопив її газету. Такі фізіономії, як у нього, Джейкові вже доводилося бачити раніше. То була пика забіяка, якому вважається геніальним налити рідини для запальничок на хвіст котові, або згодувати голодному собаці горбушку хліба, попередньо запхавши туди риболовний гачок. Такі хлопці зазвичай сидять на задніх партах і хляскають бретельками від бюстгалтерів однокласниць спереду, а коли врешті-решт на них хтось поскаржиться, з тупим невинним виглядом питають «Хто? Я?» У школі Пайпера таких придурків, як цей, було мало, але все-таки вони були. Джек підозрював, що такі є в кожній школі. В Пайпері вони були просто краще вбрані, але вираз фізії лишався той самий. Мабуть, колись давно про таких казали, цей просто створений для шибениці. Маріанна підстрибувала марно, намагаючись охопити свою газету, яку хлопець у чорних джинсах скатав трубочкою. Але не встигала вона дотягнутися до неї, як Генрі відводив газету назад і лунко стукав нею дівчину по голові. Так б'ють собаку, який надзюрив накилим. У Маріани в очах стояли сльози, і, як зрозумів Джейк, здебільшого від приниження. Обличчя аж пащіло. «Вдавися, гад!» – закричала вона. «Читати ти все одно не вмієш, то хоч картинки пороздивляєшся!» І вона почала розвертатися до Генрі спиною. «Віддай їй газету, навіщо вона тобі?» Тихо сказав молодший хлопчик, Джейків знайомий зі сно. Старший простягнув газету скручену трубочкою, дівчина вхопилася за неї, і навіть на відстані тридцяти футів Джейк почув, як рветься папір. «Яке ж ти лайно, Генрі Дін!» – крикнула Маріана. «Ах, лайно воно є лайно!» «Та що я такого зробив?» – образився Генрі. «Вже й пожартувати не можна!» Дивись, вона тільки в одному місці порвалася. читати можна? Попустись, добре? І це також правда, подумав Джейк. Такі, як Генрі завжди перегнуть палицю в своїх насмішних жартах, а тоді ще й ображаються, коли на них кричать. На такий випадок у них завжди в запасі. Та що таке? Це жарт, ти що не доганяєш, і попустись. Чого ти з ним товаришуєш? Подумки спитав Джейку молодшого хлопця. Якщо ти на моєму боці, то навіщо тобі цей придурок? Але щойно молодший хлопець повернувся до нього обличчям, і вони вдвох пішли далі, Джейк дістав відповідь. У старшого були важчі риси обличчя і прищабався в шрамах шкіра, але все одно зовнішня подібність вражала. Ці двоє були братами. 22 Джейк розвернувся і пішов перед хлопцями, вдаючи, що прогулюється. А сам тим часом тремтячою рукою поліз у передню кишеню штанів, дістав звідти батькові окуляри і начепив їх на носа. Голоси позаду нього ставали все гучнішими, наче хтось поволі повертав ручку гучності на радіоприймачі. «Дарма ти так, Генрі, це було жорстоко». «Едді, та вона праця від цього». Голосом Генрі промовлялася сама велетенська премудрість. «Підростеш, зрозумієш. Ти ще малий. Але воно плакало. Мабуть, комашка в око влетіла», – філософським тоном сказав Генрі. Вони вже підійшли надто близько. Джейк притиснувся до стіни якогось будинку, низько опустивши голову і запхавши руки глибоко в кишені штанів. Він не знав, чому так важливо лишатися непоміченим, але це було саме так». До Генрі йому було байдуже, хай там що, а от... Його брат мене не впізнає, подумав Джейк. Не знаю, чому, але не впізнає. Двоє хлопців пройшли повз нього, навіть не глянувши. Той, кого Генрі називав Едді, йшов ближче до проїжджої частини, ведучи м'ячо у достічній канаві. Але погодься, було ж весело, втовкмачував братові Генрі. Стрибуча Маріанна, клас, супер! Едді намагався дивитися на нього з докором, але це йому погано вдавалося, тож він не стримався і зайшовся сміхом. На його благовійно піднятому обличчі Джейк прочитав безмежну любов і зрозумів, що Едді пробачатиме і пробачатиме своєму великому братові, аж поки не зрозуміє, що це марно. «То як, підемо?» – спитав Едді. «Ти ж казав, що підемо, після школи». «Я сказав, може». «Щось мені не дуже хочеться туди пхатися. Мама вже, мабуть, вдома. Краще забиймо. Краще піти нагору і позирити, що по ящику показують». Зараз вони на десять футів випереджали Джейка, і відстань все збільшувалася. «Е, ну Генрі, ну ти ж обіцяв». За будинком, що його зараз проминали хлопці, був натягнутий паркан із дротяної сітки, у якому виднілася прочинена хвіртка. А за парканом Джейк роздивився баскетбольний майданчик, який йому наснився вночі. Принаймні дуже подібний до нього. Навколо нього не росли дерева, і жодного кіоску з підземки з навскісними жовто-червоними лініями теж не було. Але потрісканий бетон був, як і витерті штрафні лінії, колись виведені жовтою фарбою. Ну може, я не знаю. Джейк зрозумів, що Генрі знову дражнить брата. Але Едді сприймав його слова всерйоз. Він надто переймався, бо дуже хотів потрапити в те умріяне місце. «Поки я думаю, йти нам чи не йти, давай покидаємо м'яч». Він вихопив м'яч у молодшого брата, невміло повів його до майданчика і спробував закинути в кошик, але марно. М'яч відскочив від дошки, навіть не торкнувшись кільця. «Цей Генрі тільки і вміє, що газети в дівчат забирати», – подумав Джейк. У баскетбол він грає лажово. Едді зайшов у хвіртку, розстебнув гудзики на своїх вельветових штанях і зняв їх. Під ними виявилися старі виленяли шорти в смужку. Саме в них Едді і наснився Джейкові. Ой, ви тільки подивіться, на ньому ці коротенькі трусики. Тут же заходився знощатися Генрі. Ну хіба не краса? Дочекавшись, поки брат стане на одну ногу, щоб виборситися зі штанів, він швергнув йому м'яча. Едді якось примудрився відбити його, інакше, мабуть, йому світив би розквашений ніс, але рівновагу втрати повалився на бетон. І тільки якимсь дивом не порізався об скло, бо скла, що виблискувало під сонцем, вздовж паркану валялося чимало. «То Годі, Генрі, перестань!» – сказав він, проте справжнього докору в його словах не було. «Генрі вже давно його так мучить», – здогадався Джейк. Тільки Едді настільки звик, що помічається тільки тоді, коли брат починає чіплятися до когось іншого. Наприклад, до тієї білявки з каси кінотеатру. «Оді в зе Генлі полистань. Едді звівся на ноги і побіг на майданчик. М'яч відскочив від дротяного паркану і, вдарившись об землю, повернувся до Генрі. Той спробував було провести м'яч повз молодшого брата, але той відреагував блискавично, хоча навдивовижу делікатно. Простягнув руку і вихопив м'яч. Потім легко пірнув під простягнуту руку Генрі, якою він молотив повітря, і повів м'яч до кошика. Набурмосившись, Генрі рвонув за ним, але з таким самим успіхом він міг би лягти і поспати. Едді підстрибнув, зігнувши коліна і задравши носки ніг, і поклав м'яч у кошик». Генрі вихопив його в брата з-під носа і повів до смуги. «Дармати це зробив, Ведді», – подумав Джейк. Він стояв у тому місці, де закінчувався паркан і спостерігав за їхньою грою. Це місце здавалося йому цілком безпечним, принаймні поки що. На носі в Джейка були таткові окуляри, та й хлопці так захопилися грою, що не помітили б навіть президента Картера, якби той підійшов подивитися. Хоча Джейк сумнівався, що Генрі взагалі відомо, хто такий президент Картер. Він очікував, що Генрі почне чіплятися до брата, може навіть стукне за відібраний м'яч. Але виявилося, що він недооцінив його метикуватість. Генрі зробив обхідний маневр, на який навіть Джейкова мама не повелася б. Але Едді, здавалося, клюнув. Генрі метнувся повз брата до кошика, грубо і весело порушуючи всі правила. Здебільшого він ніс м'яч у руках. Джейк був упевнений, що Едді легко зможе перехопити його, але хлопець чомусь загаявся. Генрі знову націлився на кошик, але кидок зробив дуже незграбно, і м'яч знову відскочив від кільця. Едді вхопив і дозволив йому вислизнути з пальців. Генрі перехопив, повернувся і вкинув у кільце без сітки. «Один ноль», – видихнув він. «Граємо до дванадцяти?» «Звісно». Джейку все стало ясно. Гра буде жорстокою, але Генрі обов'язково виграє. Едді подбає, щоб він виграв. І не тільки тому, щоб уникнути знущань. Здобувши перемогу, Генрі подобріше і Либонь відведе Едді туди, куди йому хотілося. «Ей, хлопче, виявляється, твій малий брат уже давно грає на тобі, як на скрипці. А ти не здогадуєшся?» Джейк сховався за будинок, що стояв на північному краю майданчика. Тепер йому не було видно братів Дін і вони його бачити не могли. Прихилившись до стіни, він слухав, як стукає м'яч на баскетбольному майданчику. Невдовзі Генрі вже пихкотів, як Чарлі чох що підіймається на крутий схил. Курить, ясна річ. Такі, як Генрі, завжди курять. Гра тривала майже десять хвилин, і коли Генрі оголосив про свою перемогу, на вулиці вже було повно інших дітлахів, що поверталися додому зі школи. Деякі, проходячи повз, зацікавлено поглядали на Джейка. «Не злай зіграли, Генрі», – сказав Едді. «Непогано», – видихнув Генрі у відповідь. «А ти досі ведешся на старі, як світ трюки?» «Звісно, він ведеться», – подумав Джейк. І вестимуться й далі, аж поки не буде важити фунтів за 80. А тоді на тебе може чекати сюрприз. Так, ти мене перехитрував. Слухай, Генрі, може все-таки підемо туди? А чого б не піти? Ходімо! Ура! Загорла Ведді. Пролунав гучний шльопанець. Напевно, Едді дав братові п'ять. Здорово! «Піднімись додому. Скажи мамі, що ми повернемося до пів на п'яту. За чверть п'ята точно будемо. Але про маєток нічого не кажи, бо вона точно скажеться. Вона думає, що там приведе. «Сказати їй, що ми йдемо до Д'юї?» Настала тиша. Генрі обдумував відповідь. «Ні, вона може подзвонити місіс Бруньковське. Скажи їй... Скажи, що ми йдемо до Дальберга захавати Морозива». «Вона поведеться, і попросив в неї пару баксів». «Грошей вона мені не дасть, до видачі кишенькових ще два дні». Дерня, ти зможеш з неї витягти, іди давай». «Окей». Але Джейк не почув, що Бедді пішов. «Генрі?» «Ну що?» – нетерпляче. «Як ти гадаєш, у маєтку вводяться привиди?» Джейк перемістився трохи ближче до майданчика. Він не хотів, щоб його помітили. Але прагнув почути відповідь. «Та ні, будинки з привидами, хіба що в довбаному кіно бувають?» «Ох...» В голосі Едді звучало відчутне полегшення. «Але якби привиди існували...» – додав Генрі. «Мабуть, не хотів, щоб його брат занадто розслаблявся», – подумав Джейк. «Та вони б точно жили в маєтку. Я чув, що кілька років тому двоє з Норвуд-стрит залізли туди потрахатися». Копи знайшли їх з перерізаними горлянками, і кров'янки ніде не було, ні на трупах, ні на підлозі. Тямиш, уся кров десь поділася. Приколюєшся, тремтячим голосом спитав Едді. Ні, але це ще не найгірше. А що найгірше? О них обох було сиве волосся, сказав Генрі. До Джейкових вух долинув урочистий тон, яким це було вимовлено. Він зрозумів, що зараз Генрі не дражниця, що зараз він вірить у кожне сказане слово. А ще він сумнівався, що Генрі вистачило б клепки вигадати таку історію. «О, о Бог! А очі були круглі-круглі і витріщені, наче вони побачили щось найстрашніше в світі!» «Та ну...» – недовірливо, але тихо і побожно сказав Едді. «Ще не передумав іти?» «Звісно, ні. Якщо тільки ми не... не будемо підходити надто близько». «Тоді йди до мами і ви у неї пару баксів. Мені потрібні сигарети і м'яч цей довба не віднеси». Коли Едді вийшов крізь хвіртку в паркані, Джейк сховався у під'їзді найближчого будинка. І нажахано побачив, що хлопчик у жовтій футболці повернув у той самий бік. «От чортівня», – злякано подумав Джейк. «А якщо він живе в цьому будинку?» Так і було. Не встиг Джейк повернутися до таблички з іменами біля дзвінків і вдати буцімто уважно її вивчає, як Едді Дін пройшов повз нього. Так близько, що Джейк навіть відчув запах поту. Едді спітнів під час гри в баскетболу. Він не стільки побачив, скільки відчув, що хлопець, проходячи повз, змірив його цікавим поглядом. У вестибюлі Едді попрямував до ліфтів. Шкільні штани він тримав під однією пахвою, а потертий баскетбольний м'яч під другою. Джейкове серце ходором ходило в грудях. Стежити за людьми в реальному житті виявилося не так легко, як у детективних романах, які він зрідка почитував. Він перейшов через дорогу і став між двома будинками за півквартала. Звідти було видно вхідні двері будинку, де мешкала родина Едді, і спортмайданчик. На ньому вже стало людно, понабігали здебільшого малі дітлахи. Генрі прихилився спиною до паркану, смалив цигарку і щосили намагався виглядати досвідченим та дорослим. Час від часу, коли повз нього на всіх парах мчав хтось із малечі, він робив підніжку. До повернення Едді троє малих вже встигли зарити носом. Остання жертва розтягнулася на землі і сильно забилася, вдарившись обличчям об бетон. Із закривавленим лобом малюк, плачучи, припустив вулицею. Генрі хватько пожбурив йому на вздогінне дополок і радісно розсміявся. «Ти ба який веселун!» – подумав Джейк. Після того малеча порозумнішала і почала обходити Генрі десятою дорогою. А сам Генрі перевальцем вийшов з майданчика на вулицю і попрямував до під'їзду, куди п'ять хвилин тому зайшов Ведді. Не встиг він підійти до дверей, як звідти вигулькнув Ведді. Хлопець перевдягнувся в джинси, чисту футболку і пов'язав на лоба зелену бандану. Ту саму, яку Джейк бачив у своєму сні. Він вибіг із під'їзду, переможно махаючи кількома доларовими купюрами. Генрі миттю вихопив їх у брата і щось запитав – Едді кивнув, і хлопці пішли. Тримаючись на безпечній відстані, за ними вирушив Джейк. 23. Вони стояли у високій траві на краю великого шляху і дивилися на кружало. «Стоунхендж», – подумала Сюзанна і здригнулася. «Ось на що це схоже. Стоунхендж». Густа трава, що вкривала рівнину, росла і довкола високих сірих монолітів. Але коло, яке вони оточували, було голим. Сама земля тут і там всипана чимось білим. «Що то таке біле?» – тихо спитала Сюзанна. «Уламки каменів?» «Придивися пильніше», – відповів Роланд. І вона побачила, що то кістки. Кістки якихось маленьких тварин. Можливо. Хотілося на це сподіватися. Едді переклав загострений кілок у ліву руку, витер змокрило долоню правої обсорочку і знову взяв у неї кілок. Розтулив рота, але в горлі в нього пересохло і голос не слухався. Він прочистив горло і ще раз спробував заговорити. Цього разу вдалося. «Здається, я мушу зайти в коло і намалювати щось на землі». Роланд кивнув. «Зараз?» «Невдовзі». Едді глянув Роландові просто у вічі. Тут щось є, правда? Щось, чого ми не бачимо. Поки що воно не тут, відповів Роланд. Принаймні, я так вважаю. Але воно прийде. Його привадить наш кхев, наша життєва сила. І, звісно, воно не потерпить вторгнення в свою домівку. Едді, віддай мені револьвер. Едді розтимнув кобуру і передав їй стрільцеві а потім повернувся до кола, оточеного високими каменями. Так, там справді щось жило. Він відчував запах цього мешканця. Сморяд, що навіював думки про мокрий тиньк, напівзогнилі дивани, старі-престарі матраци, що дотлівають під напіврідким шаром плісняви. Той запах. Він був знайомий. Маєток. Це там так смерділо. Того дня, коли я вмовив Генрі піти в Дачгіл на Райнгол-Стрит, подивитися на нього. Роланд застебнув кобуру і нахилився зав'язати кріплення на поясі. Не розгинаючись, підвів очі на Сюзанну. Нам може статися в пригоді дета Волкер. Вона на місці? Це стерво завжди десь поряд ушивається, Наморщила носа Сюзанна. Добре. Комусь із нас доведеться захищати Едді, поки він робитиме те, що має зробити, а інший стане просто зайвим баластом. Тут мешкає демон. Демони не люди, але вони бувають жіночої і чоловічої статі. Стать – це їхня зброя, але заразом і слабке місце. Хай там якої статі цей демон, але він нападе на Едді, захищатиме свою домівку. Щоб нею не скористався чужинець, розумієш? Сюзанна кивнула. Едді, здавалося, не слухав взагалі. Він запхав пакунок із ключем за пазуху і немов загіпнотизований дивився на велимовне кільце. Зараз нема часу добирати виразів, сказав Роланд Сюзанні. Але одному з нас доведеться... Комусь із нас доведеться трахатися з цим демоном, щоб він не ліз до Едді, перебила вона. «Таке одоробло не впустить дармової нагоди потрахатись. Ти це маєш на увазі?» Роланд кивнув. Її очі зблиснули. Знову погляд Детти Волкер, розумний і недобрий. Очі блищать від нездорового ентузіазму, і голос дедалі нижче і нижче, бо Детта імітує рабиню з плантацій на півдні. Це її фірмовий знак». «Коли це демониха, її береш ти. А коли демон, то він мій. Такий розклад!» Роланд кивнув. «А якщо він ніким не гребує? Що тоді, хлопче?» На Роландових вустах з'явилася легка подоба усмішки. «Тоді будемо працювати з тобою в парі. Але пам'ятай, що...» За їхніми спинами слабким голосом щодолинам, наче здаля, заговорив Едді. Не все мовчить в камінних коридорах смерті. Узріть пробудження того, хто спить. Він кивнув на Роланда, зацькований, нажаханий погляд. Там чудовисько. Це демони. Як... Ні, чудовисько. Воно між дверима. Між світами. Воно чекає. І вже розплющує очі. Сюзанна перелякано зиркнула на Роланда. «Тримайся, Едді», – сказав Роланд. «Будь щирим». Едді глибоко вдихнув повітря. «Я триматимусь, поки воно не зіб'є мене з ніг. Мені час. Це починається». «Підемо разом», – сказала Сюзанна, вигнула спину дугою і зісковнула візка. «Зараз той демон, який хотів зі мною потрахатися, взнає в мене, що таке єптися з найкращою. Я йому такий трах влаштую, що він до віку не забуде». Коли вони проходили між двома високими каменями, що наче слугували дверима до велимовного кола, почався дощ. 24 Побачивши будинок, Джейк зрозумів дві речі. По-перше, він вже бачив його раніше. В нічних жахіттях, таких страшних, що свідомість не допустила, щоб він їх пам'ятав. А по-друге, то було місце, де панували смерть, вбивство і божевілля. Він стояв на дальньому розі Райнголд-Стрит та Брукліна-Виню. Від Едді та Генрі його відділяло 70 кроків, не менше. Але навіть з цієї відстані він відчував, що маєток не виявляє до них жодної цікавості. Натомість він жадібно простягав свої невидимі руки до нього, Джейка. І Джейкові здалося, що на цих руках кігті, гострючі пазурі. Йому потрібен я, а втекти я не можу заходити всередину самогубство, а не зайти божевілля, бо десь у глибині цього будинку є замкнені двері, у мене є ключ, яким їх можна відімкнути. І єдиний порятунок, на який я можу сподіватися, на тому боці дверей. Обмираючи серцем, він дивився на маєток. Будинок, що здавалося б собі всі паранормальні явища світу. Зловісний, не наче пухлина, він здіймався посеред занедбаного подвір'я порослого бур'янами. Повільно бредучи під гарячим полуденним сонцем, брати Дін пройшли дев'ять бруклінських кварталів і нарешті дісталися до району міста, який, судячи з вивісок на крамницях, мав назву «Дач Гілл». Зараз вони стояли просто перед маєтком. За півквартала від них зупинився Джейк. Будинок мав такий вигляд, наче в ньому вже багато років ніхто не жив, проте він майже не постраждав від вандалізму. Колись, подумав Джейк, це, мабуть, був справжній маєток, де разом з великою родиною мешкав якийсь заможний крамар. У ті давно минулі часи його стіни, напевно, були білі, але зараз вони втратили колір, стали брудно-сірими. Шипки були повибувані, старий паркан весь помальований фарбою з балончиків, але сам будинок стояв цілий і неушкоджений. Спорохнявілий старий привид під шиферним дахом, він згорбився в променях палаючого сонця, нагадуючи Джейкові злого пса, який вдає, ніби спить. Крутий схил даху нависав над Ганком, наче на чоло. Дошки Ганку були потріскані і перекособочені. Віконниці, колись пофарбовані в зелений колір, безживно звисали у бабіч вікон без шибок. Подекуди на вікнах досі погойдувалися старезні портьєри, страшні, як клапті мертвої шкіри. Ліворуч до будинку колись була прибита решітка для рослин. Зараз вона відстала від стіни і трималася не на гвістках, а на вусах якихось незрозумілих повзучих рослин, що вплили її всю. На газоні стояла якась табличка, до дверей була причеплена ще одна. Зі свого місця Джейк не міг розібрати, що на них написано. Будинок був живий. Він це знав, відчував, що дошки і похилий дах випромінюють енергію, що вона аж струминить із чорних запалих очниць вікон. Сама думка про те, щоб наблизитися до цього жахливого будинку, не кажучи вже, щоб зайти всередину, сповнювала Джейка невимовним жахом. І все ж йому доведеться це зробити. До його вух долинало тихе сонне дзищання. Так дзищить бджолиний вулик у спекотний літній день. І якусь мить він боявся, що зомліє. Хлопчик заплющив очі і почув голос у голові. «Ти мусиш зайти, Джейку. Це шлях променя, дорога до вежі і час твого видобування. Будь щирим, тримайся, йди до мене». Страх не минувся, але жахливе відчуття паніки, що накочувало хвилями, зникло. Джейк знову розплющив очі і побачив, що не він один відчуває силу і пробудження внутрішньої свідомості цього будинку. Едді щосили намагався відійти подалі від паркана. Він повернувся обличчям до Джейка і той побачив його очі. Широко розплющені вони тривожно зиркали з-під зеленої бандани. Старший брат ухопив його за барки і підштовхнув до ржавої хвіртки. Та навряд чи він дражнився. Надто вже нарішучим вийшло це підштовхування. Хай яким-то поголовим був Генрі, але він так само, як і Едді, боявся цього маєтку. Вони трохи відійшли вбік і трохи постояли, вивчаючи будинок поглядами. Джейк не міг розчути, що вони кажуть одне одному, але тон їхніх голосів був благовійним і тривожним. Раптом Джейк згадав, що йому казав Едді у вісні. Але не забувай про небезпеку, будь обережний і не лови гав. І тут справжній Едді, той, що стояв на іншому боці вулиці, підвищив голос так, що Джейк зміг розібрати слова. Генрі, може, підемо додому? Ну, будь ласка, мені тут не подобається. Він не просив. Він благав. «Ти, мале, дурне дівчисько!» – відповів Генрі. Але Джейкові здалося, що говорить він зневажливо, а насправді подумки зітхає з полегшенням. «Ходімо вже! Куди тебе подіти?» Вони відвернулися від покинутого будинку, що причаївся за старим похилим парканом і попрямували в бік Джейка. Він позадкував, розвернувся і втупився поглядом у вітрину зачуханої крамнички «Комісійний магазин Дадж Гіла». Невразні постаті Генрі і Едді відбивалися на старенькому пилососі Гувер. Джейк бачив, як вони перетинають Райнголд-стрит. «А ти точно знаєш, що там нема привидів?» – спитав Едді, коли вони ступили на хідник, де стояв Джейк. «А знаєш що?» – відповів Генрі. Оце побачив його і засумнівався. Вони прийшли в Джейка за спиною і жоден не звернув на нього уваги. «А ти зміг би зайти всередину?» – спитав Едді. «Ні за які гроші!» – випалив Генрі. Вони повернули за ріг. Джейк відступив від вітрини і подивився йому слід. Вони поверталися тією самою дорогою, якою прийшли. Пліч-опліч. Генрі, вже сутулий, як ті значно старші чоловіки, важко крокує в своїх гівночавах зі стелевими носаками. Едді поряд, рухається з невсвідомленою грацією. Їхні довжелезні тіні, що вже виступали на проїжджу частину, щось по-товариському обговорювали на хіднику. «Вони йдуть додому», – подумав Джейк, і його затупила хвиля самотності. Така потужна, що здавалося ще трохи, і вона його розчавить. Повечеряють, зроблять домашнє завдання, потім сваритимуться перед телевізором через те, хто яку передачу хоче дивитися, а потім підуть спати. Той Генрі може і забіяка, але у нього є життя, і воно має сенс. А зараз вони до нього повертаються. Цікаво, а вони самі знають, як їм пощастило? Едді, мабуть, здогадується. Джейк повернувся, поторсав шлейки на плічника і перейшов в Райнголд-стрит. І знову на найцікавішому я маю спинитись. Пробачте, багато хто з вас хоче казки. У мене 638-й день від початку продовження війни. Я дякую тим, хто творить казку в нашій суворій реальності. Дякую силам оборони. Скоро почуємося ще. Все буде Україна. Сонечко.